من بسم الله الرحمن الرحيم اولام يرى الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا كانتا رتقا ففطقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون سوره انبياء کے بیان د اکرام الانبیاء بعد الابتلاء امتحانات راغلیو خدا غین آباد اللہ پہ اکرام کڑے دے دا مسئلہ تبسیلی پدی صورت کے بیانے دا او دا انبیاء علم السلام عاجزی هم خودلو مقصد دا بیست چوما رسلنا من قبل کمی رسول اللہ نوحیلہ انہو لا الہ الا انا فعبدون دا بیو دنیا ته دراتلو مقصد د قد الله د توحید بیانو په مسله د توحیدی تفصیل کو عقلی نقلی دلایل پیش کول او زجر او تخویف مشرکین او تا هغه خلق تا چې علی الله لا ولد نائب او ناظری منو نو دی 28 29 کی ویلیو وقالو اتخذ الرحمن ولدا سبحان بل عباد مکرمون او دارنگو نتیس کی ویلی و من یقل منهم انی الهن من دونی فزالک نجزیه جهنم چه دام بی اولیاء بزرگان علیهانه دی آجز بندگان دی او که چرتا ودوی که یوتنم دووی چه زا الهم حاجت روائم اللوهي سزا به جهنمی خدای نشی کې راځي چې دا ود او لوہییت کی دا ود او الله نه سیوا د بل دا باطل دا غلط دا اولم ير الزینه کفرو سراوس بیا دلایلی عقلیه پیش کئ په مسله د توحید او حالت د مشرکان اولم ير الزینه کفرو آیا نګوریدا کافر منکر د توحید جن سماوات او الارض بیشک اسمان نو ازمکه خانه تا ودا دوالا رتقن جوخت جوختو په یو سم مطلب جوختو یوما دوا یا رتقن بندو زمکه او اسمان باران بوټي دښین نور بندو نو الله کله وکړ ففتقنا نو کړل الله ويمونداد والا داد والا مې بیان کړل اسمان جدا شو زما کې جدا شو يا ففتقنا ما کلو می کړل باران با، آسمان باران مې شروع کړ زما کې زرغنې وجعلنا من الماء او ګرزولې موږ د وګونا کله شې نه هر یو شی حي ژوندې هر شېم د وګو نه جم دی یا په بو جم دی دې ژوند په وګو سره دې بوټې په وګو انسان بو بو دے حیوان بو بو یعنی دا فرکس کتے یا ہین مراد جم دے دوبو نہ یعنی پیدا انسان حیوان وغیرہ نوتوا اپ فلا یمنون ولید ایمان نروڑی او داللا د دا توحید نہ منی داللا دے دا قدرت تنو پوری بل دئی وجا نا فرار زو گرزولم پزمک کی رواسی او غرونا انتمیدہ بہم چجڑا کو نہ وے پدی باندے زمکه مبیا ورونو درولې دي ځکه چې کله زمکه اول پیدا شوا نو دا د پاسه وا د خو زیاده حرکت وکاو الله په درانه ورونو کې خل چې حرکت یودري واجال نادی او ګرځولې موږ پر زمکه کې فیجاجن سوبلا بلنې بلنې لاړې لا لم دې ته پاره اخته چې دا خلق په رواني سمنه رواني بلدلیل وجه سما گرزور موگا سمان سقفا محفوظا چط محفوظ محفوظ زمانا دا نقصان نباج سا چوند سوره و غیر پاکی نشتا دا دنیا دا خلق و کوټو کوتو چطو نا زمانه بار کرکشی راپروزی سوره پاکیوشی باران سره بایی گی خو دا اللہ غیر محفوظ دی یا محفوظ دا شیطانانو نا شیطان برخطول نشی کوری و ا دوی ان آیات ہا د اللہ د دغ دلالو نا موریزون مخڑون کی دی ان آیات ہا د اسمان د دی عجائب او دلالو نا مخڑي الله وی برا اسمان سا صاحب میں پیدا کړي خلق ته غافل مخڑي الله د توحید نه قائر کیږي بل دری او هو الذی اللہ غزا ته خلق لیل او نهار چې پیدا کړي د شپه او ورځ او شمس او القمر نور او شپه مې کلن فی فلکین باغ خپل مدار کې یسبحون الامبو و خون کې یو ګرځیدونکو لپاره فلک مدار فلک ماخوز له د فلکۃ المخزلنا فلکۃل مخزل د سرخه هغه مرکز سرخه میچن فلن چې تمدیدله سرخه امېچن چې دا ستایيږي نو په یو مرکز د خانی نه دوپل کونه جوړ کړی او هغه د واړو کې یو لړګې چدې نو نسب کړي نو پاغل لړګي باندې دا مې چنتاوی دیتا د مرکز تا فلکاتول مخزل وې د سرخه هغه د سر سرخه هغه مرکز دغره د دې آسمانونو د انوار په هم یو فلک رې یو مدار دې چې د انوار پاغه مدار کی چورلېږي زمکه پاغه مدار کی چورلېږي فلقيات چچاوېلې یا ساينس سکول کې ناغيبا فدی باندې پوي دغه مدارونه دي خپل خپل زین دي اغینې تعوی د خپل مدار نه خوادې فقیرینش و ما جعلنا له بشرین زجر ممکنې رسالت توحید مسله بیان کړو رسالت مسله بیانې وېدا ظالمان چ سنگه توحید نه نو دارنګ رسالت هم نه او بلکه وئی دا پیغمبر زکه نه منو دا بشر دی و ماج و ماجالنه من قبل کا مونږ نه ګرزولېس بشر نستانه مخ کے الخل دا مشواله او دی دا وئی سنگه پیغمبر دی په دغه فنا راضی مرغ راضی مریبا زکه قران سنت بار بار نبی আলাইহ السلام ته پتاه مر راضی وفات کیږي په دنیا نه بازي نو مشکین وې من کیری نوے دا سنگ پیغمبر دے چ وفات پیرازی خو کھو پکاردہ چ ٹولو مر جم دے اے اللہ وے سومره انسانان چ ما پیدا کڑی دی انبیاء راغلی دی نو خامخ خپل وقت باندې وفات شوی دنیا نتری نو تمام سے وما جعلنا من بعد غرذول البشرن اے سیو انسان او بشر لا من قبل کے پیغمبرستان مخ کے ال خلد امیشوالے ہمیشہ چر د دنیا کی ندی پاتی شوی افاین متہ نو ولی کچریتو مړشي وفات شي نو فہم الخالدون ولی دیو ہمیشہی سے دنیا کې سم مطلب کته وفات کیږي نو دیو وفات کیږي دی وی زمړ مړ بشی اخلاص وشو الله وی ز کده وفات نو لتا سب ټولو مریږي تاسو باندې ما مرګ راځي کللو نفسن ہر نفس ذائقت الموت سونکو د امر د یو دا دلیل په دلایلو کې دام په وفات د ام بیا له سلام دی اما جه انا ده بشري من قل قبلك الخلد چې وفات دا په among انبیاء له سلامو انسانیت برزي د دې عام قانون د وجنان انبیاء له سلامو ام دیدلاندي او څومره بیا چې دنیا تر اغلی او ټول وفات شي وي سیوا د اساره سلام نه چی دی ده فاغمدہ وفات نه استثنا نه ده بلکې دا غیر استثنا نه ده مستثنا نه دي بلکې أغبده حديث پر اوسره چې کله واپس راشینو بیا را با خپل وقوره کول نه بعد دنیا کې وفات کی افائم متفاهمل خالدون وما جئنا لبشر من قبل خلق بل دا آیات ابن کثیر تفسیر ابن کثیر دلیل نه وله ده په وفات د حاضر علیه السلامم چې حاضر علیه السلامم سره وفات ده بعض صوفیو کې متصوفو کې دا خبره مشهور ده چې خزر علی السلام چې هم دېره عوام هم ده او کله و سرلاس ملوکي ګوروي دي خزر پدې داګه کې نه ده هره لاس چې ملوکي دا مټه ګته کوي اډو کې نه نه نر ها دا یو ځچا هولي نو چې چرته داسې بزرس بنګريږي زر بده الله زاسې چرته خزر نه وي <laughs> خزر شخصان جان چې ورملاوي وې شام ته رمو وې دې شام کې به دتیا ډېر زیات کېب وې اشرف به ډېر ابا خان دل وې دل تزمون سړی پیران دی وې شام کې مې خځې پیراني ولې خځې پیراني ابا خان دل خځه کو دونه تکړه وې الله وبکه پیغمبر را لې کړو او دا ناس د پیری کوي چې دله خلک راځي موري دان نو دا بس پیری موري خځې ټیک دا خځه ذات خځه ته سبق کوي او خځه ذاته تائ림 کوي او پیرې سره څه بهرحال ناویو يلتهيو وی مولیانو یو ځای کې د علماء مجلسو شیخ ځانجان یو بزرگ شړو سپینه ګیره او خمزیدار پټکیو ګنن بزرگ کارې د شکل صورت نو وی چې ميلاو شم موریانو وی ټول را لاسو له زور ورولدا سي وی چې دا ولي وی چې چرته حاضر نه ما چې نزه خو حاضر نه ما ته پته در زه حاضر نه نو وی چې دون به دیل دا خبره د صوفیو کې مشوره را خزر جم دې ده دلیل له تفسير ابن كثير والا د دلیل نیولې ده په وفات د خزر عليه السلام وګوره و ما جعلنا لبشر من قبل کال خلد ستانه مخ کیس بشر لمونګه هميشه ژوند لري ورکلې نو خزر هميشه ژوند نشته مطلب وفات tekan او حديثه بوخاری کی رضی خان وګوره دېسته بوخاری شریف کی رضی نبی عليه الصلاه والسلام یو ورځ وې ناسو د ماز پتن منځیو کو او بیا نبی عليه السلام وې دا خبره د وفات نسور وز مخک کړي وا بخاری کی رازی صحابي وې نبی عليه السلام قال رسول الله سلام قبل وفاتي د وفات مخکې سروزه ویله ما سن ما ده نه بعد چلایه وقال راسل می ات میمنه الیوم علی زهر الارض احد دا خبره یا ساته نن چې پر سر زمين سونا انسانان موجود دي اصل ک علابات دیکھی یومنی اصل ک ربا دیکھی یومنی ندام علماء دлини شيزه ک بل فرض خزر تر دغه جام دیونه دی حدیث د بخاری پروس اصل ک علابات وفات دے دی یقین نو سگر زی خلقو لگ لاسينو کی اډو کی گورې چې خزر دے کنه نسی نا قبرې خزر وفات او د سورته ال عمران د آیاتم په دلیل له چې الله پاک انبیای رسول الله ورکو نو سی عمران کې مېرو ا پیغمبر در ليګم خو کو چرتا تاسو ته اغا فایما یاتیه سنگ ده ا کز تاسو ته نبوت درکم لقد خذ الله ميثاق النبین لما اتتكم من کتاب وحکمت ثم جاء اوکم رسول مصدق لما معكم لتؤمنوا نبيه ولتنصرون داعی ہم ابن کثیر دلی دینولے وګور الله دار نبی ندا وادا غسرا چتا صبح نبوت درکم خدا اخر زمانے غ پیغمبر محمد رسول صلی الله سلام کراغه نتا صبح لا تو من النبی ہی فغی مانروڑے ولتن سرنا اوغه سربا نصرت کا وے میدان جنگ کې بہت زړه جهاد کا وے غ پمرګتیاک ابن کثیر وی دا بدی دلی دلے چې حضر علیہ السلام وفات زکا کرا حیات وے نو د دې وادي مطابق پخ خزر باندي په نبی عليه السلام د ایمان اظهار او نصرت فرض کونو وکنه او اصحاب بدر اصحاب هو دغه شرط به کید خزر نوم نشتا امام بخاری په بخاری شریف کې د اصحاب بدر لیست لیکل لیست دا دا دا دا, دا, دا صحابي سي دي د بدر صحابه دي بدريان دي د سیرت کتابونه ته دی چې دا دا صحابه او خود کې او دا بدر کې وو چې تر ته د خزر نوم په بدر کې او په بہت کې نشته وی دا د دلیل له چې خزر وفات ته کې حيات په کار وچرا غلي کللو نفې هر نفس ځای الموت سکون کې د مرک دی لوون کوم بې شرې او امتحان بکو کوو په تاصبانې پر ایژون کې بشارې په ت کالیفو وال او په خوشالو فدو خدا بم هم تن امتحانی کله خوشحاله کله تکلیفونه وویللینا ت جوونو مونږته به را ګرزی د ستاسو زاره کلللهځ نه کفرو زا به رسول دا ظریمان پې غمبر نهې خنداور پورې کوئ وَيَذَارُ آكَ الَّذِينَ كَلَّچِ اوه ني تعالی را پیغمبره الَّذِينَ کسان کفر او چ منکر در او توحید سوئی ان یتخذونک ان یتخزونک ان یتخزونک ننی سی تعالی را الا هو سوماگر پټو کو خندادر پوری کای او خندسر دا وئیه هاذالذی ہے داغ سڑے دے دغه دے کنے دغه دے یذکر الی چیا د ایساسو خدایان پبده داغ ده چنه ویره سره ای هغه ده هغه غستا اچ ساسو خدایان نمانی اچ دی وای دیسنی شکوله دقه ده, ده, ده, ده, ده و هم الله ای زما پیغمبر ته ګوتینی سی چې دا گستاخ ده او دا زمون خدایان نمانی او خپل زنتن ګوري و هم او دی به رحمان پا کتاب دا محروبان بادشاہ هم کافرون هم دي پاخ کافران دی. هم تا هم زور ریزه کور که که نا. هم هم زمیر مخ که که که نا نسده پار مخ که که دا دی تاکیت پار هم بس هم دی غٹ کافران دی اگو را دی قرآن نمانی نو زان پوری نخان دی او زان تا گوتن نیشی او دما پیغمبر تا گوتن نیشی دی خدا یا نمانی او دا نمانی خلق الانسان من اجل زجر مشرك تا بای استجار العذاب عقیدا سمئی او یعذاب به کلی ریول رابان خلق الانسان من اجل پیدا کړی شوی دی انسان من اجل د تلوار نه ا انسان تلوار جند مطلب دا ارسه کې تلوار غواړي خلق الانسان من اجل پیدا کړی شوی د انسان من عجل د تلوار نه یعنی دکې تلوار ده ارسه په تلوار څنګه چې خیر غواړي نو یا غذاب دی زر زرایش سوری کما الله ای زر چې ورته خو حیا تی خپل دلایل یا نخ د عذاب فلا تستاجلون نو تلوار مکوي رب شي در باندې ويقولون دوی مت ها ځلوا دو کله بيدا وادا د قیامت او د عذاب کنتم صادقین کریشتنی لو یالم اللذین کفروا کچرتا پويشي او کسان چې کافیر دي هينا پاغه وخت باندې لا يكوفونه چي دیبا نشيبندوله نه بشلري کوليانو جوه همون نار د خپل مو خونونه ور ولا نزهور هم نه دا شاګانو نه ولا هم سرونه نه بد وسره اندا د شي نو سم مطلب نو لما یستاجلون العذاب نو مطلب الله یو غذاب چې به ور کوم او دا هغه عذاب په تکلیف او سختي دی اوس پوي کنه چور و مخونه املاگانې شاگانې سوځي د مخ شاملا نه به اور لري کولی نشي نو یې سوګیار مددګاری اوغه حالت نن دنیا کې ولید نو توبه ووباسي او بیا د بی عذابونو واینی خدا خو دی عذاب نه لیدلې دوی ته دو دا غفکر یا غذاب بده کوي بل تاتیهم بلکې راضی بدوی تا د عذاب بغت تناسافه نو کله چې عذاب راشي نوفتتا بهتو هم نو حالاک بهې دو له حیران بهې دو لره فلاستتیونه تاقد ب نه لې رد دهها دوا سکولله د اعذا وړه یون زورروون نه بدي تلت ورکی شي ولهقد د تو زییا ت پیغمبر. تپوره خندانی کای خیر دداد د بیا دته په خوانو من بیا په سکه وی ولقدیس سوز ابرسلن یقینا خنداګان کړي شه په پیغمبرانو پوري من قبل کسان مخکه فحق وقس نازل شبالذین پا کسانو سخروا عذاب سخروا چې خندای کوله منو بیا پوره ما غا عذاب کانو بیا ستازيون چې دیغه پوره ټوګه کوله یا ما عذاب د هغه سره کانو بیا ستازيون چې دی ټوګه کوله هټو قا عذاب راړی قل ورتو پیغمبر من لا حکم باللیل و النهار دا مطالبه د دلیل لا تاسو ای عذاب څخه راځي کله الله عذاب راغی سوک بچ بچی قل ورتو پیغمبر امایاک لا حکم سوک دے چې بچو ساتي تاسو باللیل د شپه و النهار او دروازه مین الرحمن دا مې ربان بادشاہ د عذاب نه کاغرش بلهم بلکې دوی ان ذکر ربهم رب د ذکر د خپل ربنا قران توحید نه موریزون مخلوون کی دی اوی او ازاب را باندی را برا زجر بیا مشرکی نو تا اللہ پریخی دیو دا اللہ نا سیوه زلن نور حاجت رواغان مشکل رو کشاگان جول کردی دی نوری نیو ولی دی دوی دا پارا آلی حتون حاجت رواغان آیا ولی دوی نور حاجت رواغان چتا تم نو هم چه بچکی دوی من دونی نا سیوازمون نا اللهولی نورما مقر کړي زمانه سېواسهه چېدي بچ کوې دوی سره ام دا د تاون کوي نه نه لاستتیونه طاق ته غوی نه لري ننسران ب ام امداد د خپل ځان د خپل ځان دا تعلو اختیار لري تا سره به امداد کې وله او هم او نه داکان بزرگان من نه زمونږ د طرف نه یوحونه دوی سر مرګري شوي دي نه زما د طرف نه دوی سره داکان سر دا بزرگان. د خدا د تووب امداد په طرری ز طرف نه مګری شوي دي نه یو صابون هم او نه دوی دا نکان ب زګان من نه طرف نه ی دوی سر مګری شوي دي د امداد دپاره وړ هم نه دا نکان ب زګان من نه زمونږ دوی سره غسانه بدالانانه او قوبان مقرر شوي ی که نه نا قتبانی او غوسانی او بدلانی والاهم منا یصحبون الوی مونہ مقرن ندی بل متانہ ہؤلاء بلکہ مونږه فائدہ ورکړی دی خلکو ته وابا او حماد دی مشران ته تا حتا طل علیہم العمر چوغ شپدی باندې عمر او زمانہ الوی بلانی کته می مونږ دوی تم شرکی کئ نو دوی باندې عذاب را نو دوی دا خیال شو جوړی مونږه په حق افلا يرون ولي نغوري جنانات الارض مرات لك ازمکه تا ننقصوا ح چمګدا کمو مین اطرافها د اطراف د دې زمکه نه الله وی دي تنګوري دې نه برت نای دي دا شرک باندې ځان په حق غني الله وی ما زوت سنوي مذاب یک دم ناراليګم نو دوی هم په حق یو په او ګور الله را تاسو نه وی الله ویول نه مم له ګوره تاسو سوج نه کړی د ازمکه تاسو ګوره د اطرافونه د ازمکه په تاسو را لڼډي د د د توحید او ساسو د شیركه او غلط دین د باطلوالی نه خره مراد څه ده اطرافونه کومیدل د توحید او د قران شاعت کی इलाके इलाके خلق خلق د قران او د سنت نه خبري کیږي یاداسې دورو داسې زمانہ چې د توحید आवाज د قران درس چاپا میلونو کې نرید او نن الحمدلله محله محلو, محلو کې د قران درسونه شروع شو دوی سنت مسالې نه خلک خبر شو د توحید مسله بیانول داسې وسسان 100 کې بیانول شي په خواچا گفت نه شو کوله او د شرک او د بدعت هغه دایره راست راځه راتنګي نه چوسوب د چا پلارنيک بدعتيانو نه هیڅ مجبور شو په خپل مغا بدعت پرې خور ولی دایره پراتنګ شو نمو کو سوامن اترفی الله دی دی تنګوري دا, دا حقانیت د توحید او د قران نه خره یا غلبه د اسلام او فتوحات افهم الغالبون نو ولیدی بزوروري س دینیش زورور کې دی قوله پیغمبرین نما به شکون زیر کوم زتا سو يرون بالوحی په وحی او قران سره قران الله دلارایي ګره دی چې د دې په ذری خلکو یرو نو په وحی بغوري امته او خلک او خلک شاګردان عوام یری او ته بیانه ولا اسم ثم او نوری کانا چغا ازا ما یونزرون کل چی دوی رولی شی چې کم زیدی ده نو قرآن ورتبای نو آپی سا اثر نکی ولی مسا تو منفخا تو من عذاب رب بیک تخوی پی اخروی داخره دا تزا برای شی کدالله دا وحی نوری او اگ وطنیک ده اونی منی <تصفح> وارئ مسدهم او کچرتا ور رسیدی ته نفخه یو پوکه من عذاب رب کذاب درب ستانا نو یقولن خاماخ وایبا یا ویلنا ہے ارمان د مونږ لا اناکونا ظالمین مونږو ظالمان مشرکان یا ظالمان دل کتابم نه مننه الله وی غټه عذاب خو سکے چې د عذاب یو معمولی غونته یو پوکه غونته مرایشی دی او بیا د چغې وګوري میا بزن تخپل مشرک او ظالم او قیامت کې با ونز الموازین القسط کې بوګدومونګه اغه تلیدا انصاف ليوم با اورس کې په ليوم القيامه اورسه قیامت کې نو فلا تزلم نفس شيا ظلم بني کېږي په نفس باندې هر چاته د خپل عمل پوره بدلا و ان كانا ميزقال اگر کې وی دا عمل ميزقال حبت په اندازه دا زري زري ميزقال حبه پان انداز مسقال انداز حبت دانا و ان ک چرته وی دا عمل <تضح> مسقال حبت پان اندازې دا یو دانه من خردلیند دوری دوری پورے پی پیجنې دوری د دا دانه برابر برابرم دانه دا برابر ام عمل پورے پیجنې پورے پورے ارای کا دانا پیجنې اردو کې ور ترای وای زه مه پیجنې و ان کانمس که حبتن او پاندازه د دانې من خرذلند اوري اوره داسې تور تور داني دشي دای دکاندارانو سره ملایي دارنګ کیمانو سره ملایي اوه دا زنانه چې کله کور کې اچار جوړې کنه کور کې مچار چرته دیدل کور زنانه چې جوړې کور کې نو پرې کور کې اچار کې کلا سرکا کې اچار جوړي یوازې خلک مخه غواګانی لرینو په شمولو کې جوړي حالبند جنت نه راغلی سم نه یری دی چې با خلک نو هغه کې دا وړې وړې دانې چې دون دون توري داني ای ته وره وایز دقمره دانه زړه توره غونډي دقه ته وای مطلب یې سره ورکوټوالې دې ای چې دونه معمولی دانه مې کنه دونه ملوی دومره اوبه مللاوي ما ماتپیشکی او دغه طول کې بدلل کی خلک دا په ټول ارسلام دي لاله ریک بابا ما ما بذاکم چلوه ندراسي دي دې باندې وښکاو سبق وای تاس دا کار به سبق وو او واینکانا میسقال حبتین کچرتوی پاندازه د دانې من خرذلین دوری آتینا به راتل کو مون پدی باندې دا با الله وی مون پیش کو پدی تل کی بوتل للی شي کغات من کو ور کوټه معمولی له معمولی بم وکفا بنا سیبا او کافی مون ګ الله وی حسابناک مون حسابناک کافی دار سی حساب بکی ولقداتینا موسی وهارون دې زینوس د انبیو تذکرہ شروع شوړو اکرام الانبیاء باد الابتلاء د انبیار مسالم اکرام او ور دانبياله دا مسالمنا دلایل نقلیه نقلی دلیل او دانبياله دا مسالمعجزی چې انبياله مسالم ټوله الله تعالی جيزو پریشانه تکلیفونه پراغليو د الله دین او توحید بیان کړو خو بیا الله ته اکرام کړو اول د موسی او هارون خا... علیه السلام تذکره ولقد ایتنا اتینهم ور کړو موسی علیه السلام او هارون علیه السلام تعالی فرقان فرقان فرقان فرکون کتاب یا فرقان معجزات و زیان اور انا والا کتاب و ذکر و نصیحت للمتقین دا پاردا متقین و داغه زمانه الیذین متقی شاتوی الیذینا کساند یخشون ربہم شریگی د خپل ربنا بلغیب پنا دیلا و هم دی من الساعات الکیامت نمشفقون رفی رپیدون کی رپیدون کی قیامت نم یری واهدا ذکر مبارک ترغیب قران تا څنګه چې د موسی علی سلام کتاب نصیته ندارو واهدا کتاب دا قران چې ده واهدا ذکر دا قرانم د نسیت کتاب ده مبارک ده خیر نړه کتاب انزل ناو چرالی گله مونږ دا افان تم لههمنکرون آیاتو سود د دین انکار کوي انکار م کوي دا قران نو ولق ذاته نه ابراهيم ورسله واقعه ابراهيم علی سلام یقینا مو ورکړې ابراهيم عليه السلام تا رشدو دا دا رشد او صلاحيت د دې مسلې دا بیان رشد هدايت او صلاحيت من قبل مخکده موسى عليه السلام نا داغه نا مخکې دګدا صلاحیت الله چولې د مسریه توید بیان وکونا بهه علیمین او موږ د په حال باندې پویو چې د کار کول شه د لایق دی نو زکم د کار د پار انتخاب کو کارې سره کړو رشد سو وې پل دا اس قال لی ابی یکل چې دوی خپل پلار توقعی قوم ته ما هاذه تماسیل اللتی صح حقیقت ما صح ما هاذه تماسیل صح حقیقت د دې درګاونو تماسیل تصویرانو شکلونو چې د جوړکړیدنه کانو وزرګانو ص حقیقت د دې بوتانو د دې تصویرونو د دې درګاوونو لته یاند لته یغان ته مشتاصلها کیفون پدیبانې منجوران جوړ شي وي عکوف ویلیکي نه نا... لازم نیولوتا لازم نیول او دغه اکرام او تعظیم کول قالو دی وی وجد نامو مندريال پلاران خپل لارنیکہ لہا چې دلرا عابدین عبادت کون کیو لارنیکوم دا شکڑی قال وی ورته پیغمبر لقد کنتم یقینا تا انتم لقد کنتم انتم تاسم باکم پلاران ازم فی ظلال مبین پګومریخ کارہ کیے دا شرک دے دا گومریدا قالو دیو یا جے تن ایتہ رات کیڑی منتبیل حق پہ حق من اللایبین یا تد ٹوک کو کون گنے او دوی په غلطی یې دا الله پیغمبر را لې دا شرک دی دویخه رښتیا یې په حق راغلې دا الله پیغمبر او کناسی مون بوره ټوګی کې زموږ دی خدایانو پسې اسی مزاک کې قالا غوتین ابا ربکم بلکې رب تاسو رب السماوات رب د اسمانونو او الارض او د زمکه الزی غفترهن چې زمکه اسمانونه پیدا کړی دي وانا او ذا لا ذالکم پذیبان من الشاهدین د گوی کوونکو د الله پدی ربوبیت یا وانا ذا وانا على ذلك اوزو پدی باندې د بیان کوونکو نیم د الله د توحید او د ربوبیت بیان کوم وت او ساسو د خدایان دسر خو منه لګی دسر خو بګورم وت قسم بالا لا کیدان ناسنامکم بندو وسو جوړو ما اسنامکم اساسو د خدایانو او تا اسنام جمع د سنم دا اللہ نسیوا چه بادت کیگی و نسب شوی مقرر شوی دیتا نس سنم وی زبخا مخا بندو بس کم اصنام کم ساسو دی درگونو خدایانو تا وی بحت تر اصنامو دغل تا او یوزه کی خیولتی ولی درگا جوڑه کدیوا بعد انتو ولو مدبرین بزاغین چه تاسو گرزه شاکونگی ای کلخو واللہ یو مقرر ولی کنوی تاسو بنیه زباسر پویشن بس د دې څو میله میله او ورس مورسو بل زیته دی نو کومه شکانو ورسونو مورسونا کړ ورس مورس میلې لړتلیو ابراهیم علیه السلام پاتش ايچل تا لال درگا خالی و ورغه فجالهم بسويګر زولدا جوزازن ټوټې ټوټې الا اللہ كبير اللهم سوا دا غمشر نه غټ شي پکې کومو هاي پرې نو ټوټې ک بلی و الاله لم دې ده پارا چې دوی الهه د تېر ژوند راواپس الهه څه کېږي یا زمین راځي دې کبیر دا چې دې کبیر نه تپوسو کېنو کبیر نه تپوسرته کولې شو خو له کده دې خیال او یا الهه ځان هی غائب کړې دې چې دوی راشي پرې د چماتې کمغهټه پرې خو نو مالا باراشي چې دا چا کړې دې زه وته مته نه چې ولار نه نه تپوسو کېد ته ووې کینداس دل کتل کولی شي چې دا واړه واړو ملکه یې دل او ماتې دل ندا تا وتا کتل د تا ملکل ک سوکرا لتا وتا سونه وی الای قالو رالل من فالا چا کړل یې دا کار به آلیا تینا خدایانو سره انه بهشکه دې لمین الظالمین غډ به انصافره زار به انصاف غډ به انصافره خدایانو لړټه کوست ریکړه خو مشک دون به اقلی پدینه چله کپ دی خو ام عبارت هغه ستو کنه چې دی ماتو لو ټکو سترې کولې نو دا څنګه خدایانو زور ورو د تییسونه و او سم نه پوي کلا کلا دا زوشي چرت سخت موحد کنه تیز موحد الارش د بابا نه او یو غلا پونار سو غورځي هم کله کله په کې دا سیمه نه پوي هغه روان کی الکر وانه و ما او کنه ا مطلب نشو چې اوس به لی بیزتیو کې او وکیدا چې شرطې زئی دما شیخ علامه لیولا کابل ګرایمی رحم الله بوې وې قبر مروان وې اغاز لکه چې کم قبر د روان کې دا وې په خپل روان ته چې روان کې هغه په خو جوړ که نا زړه کې خبره ولا ختمه کې بس پر بس مش زړه ولا توحید کې عقیده ولا جوړه کیه برحال نوشیداسي هه وسته خپل قبر دې نو بیا وکه یاو سنت ده شریعت نه خلاف وو او مساله ته نه جوړیدا او خپل قبر دیو د خپل نه هغه بشریعت برابر کا جنده خلکونه تلره کا پر دورم کوو شر جوړایسه کنه بیا موحدین بد نه نشي خو کله دا چې تر سرتیزیو کیدا شي نو شو کیدو یو ګورا سو پن شپریه موحد راغلو بابا نه جنده او رسوله خلاف یو رسول قبر روان ټټیږه او خزا به د ویو برخه تا نه وی او پوس کو سوخ راغنه ماهدو پنچویرو دا غو کړل وی با خان ته چې وی چې بابا وینی ګوري نیول کوي کټړی نو دې ته جمدې لړ ها جمدې ته لړ شل قران وی وی اوله والکه ما تورډیری کې تورډیری کې دا اولو مشین جوړ کړو شل قران راه مولا خپل کاروبار کوه نو ور مولا مساله بیانولو پره خورس کله نو بس چابانی پروانه وا <تصفح> او دا چې بلته سړی کله محتاج شینو د کی بیا لګه سستی پیدا کی نو چې القران ای مولا خپل کاروبار نو دا اورو مشینو نه وغه زمانہ کې او دا س عجیب ده الله د توحید او د الله د کتاب درمن انسانو چې کاروبار د توحید سنت او د قران تابع کړل زکه خلکو نه خو په خپل کلی وطن کې په بایان وتې نه زمو جماعت کې به نه بی. وي ناغه چل کو بل کلی کې بيد کاروبار په بانه وراله نلته ویه ماصله بیانوله بی په <خصف> پنځپیر سراخه کې کلی زیاده یو کړې ده ناغه زکه مسئله بیانوله د پاره د وړو مشين جوړ کړ نو خپل خو بک نه نا کېناس کله کله ورته مزدوران بنه زوغه درس دریس کو خورکازان له ځای په را کړو نشه بته دل ته ولي کې سم کاروبار دې کوم شیخ خپل دکان کې و نو لا کدا و وي توډیری کې مسله بیانول ګرانو نه پرې خونه وی لاړ ملته مې دوړو ماشين جوړه هفته کې به یو ځل چکر لورتلم نو توډیری کې می د شرو کالطا په دکان کې می شورو جمعې کې قومولیا نه نه پرې کن نو چې شورو مې ک خلق پويش نالتا توډیری کې او بابا ډیر لوی درگاه می ګلوا بابا کدا زشهو وی هغه باندې وی شرک بکید خلک برات لو سجدې او عبادت او باقیدن نظر و نیاز گډان او واگان می خبر اوستیشو نظر بمانلش نو ما مساله بیان کړه اخلک پوی شو بس وک بتلی چل شو دی چې چا مساله ورې درې ده ورغلې دې شړی غلا بو نو جندېر سے ته اوسو باہر غور زوری چرته ده شپې مولیان چی خبر شېدی مییانغان اوی رپورٹ کړه شهدا ده پنچ بری او مولا راضی او هغه د اسیچل کې دا غ کړی وای زوی تا نه کې تا نه دارو حسین چراغ هستم وګړه واقع ته مختصر ده مولیا نام راغلو نست به ما چرا له مولیا نه چې دغه ده وای ما د وای چې دا غل افونو جاندې او دا, دا, دا. را ایما چه بابا ته تانو خسان رسولې به ما وی چې رچی دین تاسو څنګه دي د دې دوه چیو سړے راغلو د شپې د بابا نه غلاف جندي کاني وغيرها اوچت کړو خورو مټ باروت بابا وته ایسو نو شو او غار سین دریا بیا کندا کې وغور زول او لار دی دوی دی دوی وکم مثلا ومه ولیا نو ته وایې کنه مونږ سره ټیټ کړی وایې کنه وایې ای نشویر ورکه دووی چې سړی راغله دی او کان یو څورتوی غلاونه جنډی ټوله روغ مړتله دی نه خپما تشوانی لاس شلشو دا یی خیدخو فخپل خوریبانه غلطه ایدا نه یې سړی ټټ نی ویما وی ته تا تانیداروی چې سچ دل و سره کو دی خبر نه کوي ویما یی چې اس ما خو چې چلنه نه کړو ما ته وی چې اخر خبر سره ویما ورته دی دی دا قیده ده چې دا, دا بابا نه سیاوشي د شپې په کټړې په خوب کې راضي شل وسرلاج کی وخیې نقصان راسي ټکر راسي خپلاس په ماتې دی اخیرا او بل طرف ته تا تا دا داوا دا کړه رپورت چې دی mula چې ده د کار دی یا ما کړه یا بل کړه خدابابا ناروغ مټټلې خدا دی کنه دی ترې نو دا خدای دی په دې خبره کې خپل د دې د اخیري تر دې ایتانې دا روخياري تعالی میفته خلک روخياري وای کنزل بدل وځي وای استاد سدا شي شي کړي نجي سپکې راويسه نو دا ایبراهيم عليه السلام امر سوکړل او دیشوي وره غټبین صحابه زمو خدای نه ټکو ساتره کوي تاسو د خدایان عجیبا ټکو ساتره کیږي او ایبراهيم ته څنګه وایي عجیب خبره قالو اره کتابه چا کړی ای وی چا بکړي معلوم نه سره فدغه یو دیکن قسم چې څوک توحید بیانای نو کا سنم کړی نو یې هم دققه ده هم دی دا بدا کړی دا دی پنځپيري وکړي تپتای چې نار توپ کار او تویت کار داخله کوي امه بل سوق دے ملک خدایو ابراہیم علیہ السلام دینو قالو دیوے سمانا من اوریدلیو فتن د یوزوان نه یذکرو هم چې دیوے په بده یادول توغرا سویوتا فتن اشاره دیتا نو قران کې اشاراتی دا الله د توحید بیانو کدی به تخبل اسوان وای مړه مخالف خالب د اسوان وای په بد بن یاد دیږي ان شاء الله پن یاد او چې بوزيري وګړو توهي دي پټکونو په بوز دلې او په بدبیا دی ایبراهيم علیه السلام مساله بیان کړې د دشمن و تاسو وان وی فتن قالو دیو سمینا مونګوري دیری دی مونګوري دیری او فتن د یو ځوان نه ذکر هو چې یادول به دی په باندې چې دوی سنې چې کوله حاجت روانې دی مشکل کو شانې دی آه سوګ دینو وې او قال لوہی ابراهيم دته ابراهيم ابراهيم ولکې او د صد دوجې نه نوم په خلی یو قالو جوړه کلاسېغه هغه ابراهيم ابراهيم متا وای دا څه وای یو طرف دا وتا تاسو باندې بلغه آیا زیا زو تا وای ګنه څه وای قالو و دوی فاتو به راولې ده الایو الناس دخل کو د سرګو روان دي دخل کو د سرګو ایران نه راولې لالهم دې د پاره چې دا خلک پیا شدون غوي او کی کافر دي ښا او خبر اصولې کوي سازا ولورکه او د خلکو په وړاندې چې د خلک پیغو وکي چې ااو د دې دی باباګانو سو خلافو او نن ظالم نن پیغوانه پېښ کوي او وجني ها ا کافیرو خو غوې په پېښو لا الله میشدو خلک پیغو وکي نه الله په ځوانو یې پړې کانو مړې کانو نو یې پړې نو مربې کوو خيارو قالو وی ورت دی انت آیا تا فالتا کړه دې دا کار بیا له هتينه زمو خدایانو سره ایبراهیم ایبراهیم علی السلام قال ایبراهیم علی السلام ورتو وی بل فاله پس کړه دې دا کار کړه دې دا کار دا فالهو دیکه تقریبا سر ضرورت اوجهات بس یو کوم آسان قالا وی ابراہیم علیہ السلام بل فعلهو یادل توقفو کا نو زمیر براجی چیشا تا ابراہیم علیہ السلام او ابراہیم علیہ السلام زان سکا غائب تصور کا. او کبیرو محازا دا بجودہ کلامش فسالوهم مانا بداش قالا وی ابراہیم علیہ السلام بل بلکے فعلهو کڑے دے کڑے دے بل فَعَلُ کړه دې دا کار أغ أغچا اچتا سي یادوې کناړ ایبراهيم واغه کړه دې کړه ځان غائب کو تورې کئ أغ زمير کی تورې او کړه فعل له ظاهر دې دا کارې دا چې دی وی دا دا غټ خدای یادې قال و ایبراهيم علی السلام بل فعل هو بلکې کړه دې دې کار لراغ کبیر و او مهاذا او غټ او مشرد دې دا دې فس الوهم تپوسو کہتے ان کان وی کو خبرې کای بزه خدایونو تپوس کته سو چوري ویني ګوري تپوسو شو کدا چا کړی اچي تاسو یادا وایو کړی نو ظاهر کې د حقکاری فالهو کبیرهم چا زمیره کبیر دراچې کړي کار کړي ده اغه مشرد اغه ټوخه کړي ده کار کبیرو مغړ او یا فالهو کړي ده کار اغه اچي تاسو یادا وایو ابراهيم عليه السلام هغه کړي و دا او کبیر و مهاذا دغه غټ ولاړ دے پسلوه من کان یانتقون تاسو وکه که خبرې کولیش چې بیچې دا وری دل کو سترګیشو سرټیټیشو نو فراجو ویلان واپس کړي شو خپل ځانونو ته او ګر زولې شو خپل ځانونو ته پس سوچ سريټیټ کسان سره سوچ شروع پلګریوان کې او قتل فقالو ویو انکم بېشکه تاسو چې ان ته مظالم غړ زالیمانیې ورکو کې سواله کده خو رښتیا خبره مبرې نه کیږي نه کوي خدایان یوه نه یو ټکو ستره کولا نو راځه خبرې کی سمنو کې سواله او اوسه بیا سر کوزي کړي شو حاصل مانو به بیا سر کوزي کړي شو چې سړې ملامت سر در ٹھټکی کړه خرڅر کې شي سمنو کې شو بیا كوس کړي شو په سرونو او هبراهيم سري ټيټ و کړ سری لاند نه و لکهظم ته ما ولاې کوون ابراه تا ته خپ د د خو خبرې نه کوي نه نه سینګه ته پوسو لاند دی نه او د برورچ سربانې و کولی شي وې ګوري اوس کوسترګې شي نو لکه دام ته سری چټ کړ لاند نه و لکه دام ته ما اولایانې کوو قالغ ته و ته خو جوړه شو ماته خو جوړی شي بیا دیل په خپله لا جواب شو قال ويورته ابراهيم عليه السلام اف تعبدون اعى تعباده كوي مين دون الله نسيوا ما دا غچاليان پاو کوم شيا چې نه زله फायदा صدر کولي شي ولا يزركم نه د نقصان لري کولي شي اوف لنكم وتبرك وبرباد شي ولي متعبدون مين الله اوف لنكم يا اوف لنكم بد غنمتاسو ولما او عبادت دا غچا بد غنمت او بدونم دین الله چې تاسو دا الله نه سی واع عبادت کوی افلات عقلون ولې عقل نه کارناله دا مخل شي دا داسې چې عبادت کوي نه ویني نه نیو ګوري نه اوري نه خبرې کولی شي او وی نه بل س جوړانش چې جواب خونری نشتا و چې ني نو بیا بجنګ کئ چا سرو چې دلیل ني جنگ کئ کانزل شروع کی جنگ کئ دین جواب فنورنو ندی وبسه به دې وی کړه ګستاخ دی وی وژنې قالو دی حرقوه وسو زو د ایبراهيم علی السلام په اور کې او ان سر علیا تکم او امدادو کې د خدایانو و عقل با نمت را پروزا وسه پوری سه وي زموږ امدادو او نصرت کوي وسوي د دین او سرتوکې د دې نصرتوکې مخ کې اوازه کړه شوی وا چې پدي بابا غانو کې پدي ژړو قبرونو کې خزاني دي ادا سيدم کله چې د ایندوانه د ملک نتلل کنه نو مال او دولت او اسره یا سکان یا پخوانی مال او دولت او سراونو سې چیزان سره وړې شوړې شوې او سې لا نظمکه کې خاک او ایت پته و چې د مسلمانان د قبر او د قبرستان احترام کوي نو پاره لا خور ډيري جوړ کړ شه دا بابا لري نو دا سوسوډه خکار شو شه بابا مشهور او په کې خزانه او بوتان روو تل نو دا خبره مشهور وا نو سکاله مخ کې اغباراتو کې مراغلي تاسو وريدي نو زه پزې دا کاروباريان خلق نو لا خلق دي دا د شپې شپه دا, دا قبرونه ځاړه ځاړه لا ټول به اغباراتو کې ډېر غبل شوهو خاص کر بریلیانو چگی شروع کرده یو تنظیم جوړ کرده انصار الاولیاء تنظیم انصار الاولیاء دقا مشرکانو کن چالکتو دی نصرت و امداد نو دی مطلب سو چو انصار الاولیاء تاسو دا اولیاء په نصرت اقتشوه تاسو غوی چی دی مونسر و نصرت کنو تاسو دا ای نصرت شروک دقا دا د دا ابراهیم علی زرام قوم ام بایی او سرالیاته کوم ام دادو کې د دا خپلو خدایان ان کو فین که چری کار کوئ دا چې په د خپلو خدایانو غیرتو کو او د ابراه موزو کې واچو غورې له بل کوتو کې را تاریخ کې تفسییرونو لیکي چې یو میاش خش چلیمه کې د ابراhim بسځو سلام نمرو د لانو کو پلارې م سره ملګري لارې مشرک دی که ان خلافو دته خوې سم شنه سمید وهته چنه سمېګې نو بسو دې ز پسر نودريو نو اعلانو شو چې سو کم نظر منې نظر نظرو نظرانی به منلې کې نو بس نظر داو منې د دا خپل خدایانو چې خشاک به ابراهيم د سو زولو ولی د خپل خدایانو امداد کو کنه نو دا نظر شو وروشي میاش خشاک را چلي درو اور بل شو او ابراهيم عليه السلام دا पारा یو داسې منارو برځه جوړ شو شپای کې کیناو او غینه پدې را وسلام چې کلهور جی ګرم شو رېخ ک پکې را پری وزه ک اورته ورغړول ګران نه دغه چری و سر کړو اورتا چې ور پریوت الله به اور ګل ګلزار قلنا مو ورته یا نارو ای اورا kuni sha bardan yah wa salamana wa salamat ya wala ilay ibrahim pe ibrahim alay salam yahsha khuda zia kham na اور گولی گولی زرش وا رادو وی قاعده او رادو کله دی پے ابراہیم علیہ السلام باندې قاعده د تدویر او د سوا زورو په پجالناو ملخصرینو ګرځ ظلمون تاوانيان دوی وجن جناو نه جات ورک مون دتا ولوت نو دوت علیہ السلام تا دیر وارو ال الارز التیه غظمہ کی تبارک نہ پی خیر برکت او چول وفیا پائے کی دشم سبکا لعلالمین د پار د مخلوقات دید د ای دی علاقے روان شو عراق کی علاقہ ور ورته وی اور دا دکړه وته نو دا غزين روان شو لاړ شام ته لاړ شام کې آباد شو وارم آرام مسره لاړ چلال نو واهب نه لوي اسحاق ورکم دته اسحاق عليه السلام زوی وياقوب وياقوب عليه السلام نو سه نافل تنزيه تي نافله زياتي وله دان وسه دا غټه ده زوی مهنتی سره سرمایو لګي کنه نو بیا شروع شي اللہوی زی... یاقوب علیہ السلام میں والا نو زیاتی ورک ورکا راس المال او دین نفش یاقوب علیہ السلام میں نو سے اساق علیہ السلام زوید وکلنا ادا ټول جالنا صالحين مونږ غرزوليونه کان کامل نه کان وا جالنا مونږ غرزولي مونږ دی ائمته پیشواگان يهدون بي امرنا چې بيان به کو زموږ د دین او د توحيد وا وحين مونږه کړوي له ديتا فعل د کول د نکه و ايقامه صلات او د پاپ بندې د مانځوي تاي زکا او د ورکو د زکات وکانو لنا عبيدين او دي زمونږ عبادت کوونکيو مونږ ته عاجز هنو عاجزو لنا عبيدين وګورا وا جعلنا ائماتن الله ایدا ټول می امامانو په پښواګان جوړ کړو دا کله چې دا الله په دین باندې مشقاتونه برداشتونه وکړل او تکلیفونه برداشت کړل دیو جن شیخ الاسلام ابن تیمیه وای وای بسبر وی یقین تو نال الامامتو فی دین کله چې په دین کلښوي او په دین دی یقین او بیان دی کو په دې تکلیفونه برداشت کړل او ار س باندې ار ست دی پداولغل نو الله بدر له په دین کې مشریته امامت در کې عزت بد کې ولوتن اولوتن یاد کا آتینا او حکمت چې ور کړو موږ د پیغمبري وایل ما وایلم ونجا نو ور نجات ور کړو موږ د تمن القريه التي داغ کلیوالو نه کانه تمامل الخبائث چې کولی پلید کارونه شرک کاو نور بد پھیلای کولی داغي قلیو آلانا من نجات پر قاضی آبراق ایک تباشو اولوت علیہ السلام نجات دومونو اِنَّا اُم بے شکا توی کانو قوم سوئن قوم فاسقین دالا دا حکم نوتون کی خلنا ہو او داخل کمون دے فی رحمتنا پاق پل رحمت کی رحمت کم داخل کمانا نجات امور کا اِنَّا بے شکا اِنَّا بے شکا تے لوت علیہ السلام من السالحین د کاملونے کانو ناؤ کامل نیک نبی بارک جکل السالح و سالحین رش مراد تے کامل نیک کامل نیک سو کی نبی کر یعنی نبیان انبیاؤنا نمونگ زکا مانا کیا کامل نیک ونوحن دنو علیہ السلام حال او یاد کنو علیہ السلام از نادا کلیچ فریاد کڑیو من قبل و الله اللہ تا چی اللہ زکا مزورم انی مغلوبن فانتسر سورینو کی رضی نوفسجمن له مونږ قبول کو د ددا فریاد فن جناونه جاته مل ورک دتا وا او د احلا ددا او د آیات مینل کربل عظیم دا غ مصیبت لونه لی طوفان راغلو د قوم مقابله وا د قوم د مصیبت نو د طوفان د مصیبت نو الله خلاص نه جاتے ور ونصرنا او بچ کوم امداد مو کو د سرا ونصرنا مین القوم اللذی نکزو بی آیاتینا او بچم که دا قوم اللذی نکزو بی آیاتینا چه در روجن گرن لیو زمگا یا تونا نو میشه کدوی کانو قوم سوائن قوم بد فارق ناؤ غرق کم کردوی اجمعین ټول قوم دنو علیہ السلام هم غرق شو و داود و سلیمان آجیزی دا داود و سلیمان علیہ السلام پلا روز ویده باچهان هم دی و هم دی او یاد که داود سلام او سلیمان علیه سلام داود علیه سلام پلار ده سلیمان علیه سلام سویده بنی اسرائیل و مشهور انبیاء او د بنی اسرائیل مشهور حکمرانان خلیفگان ایزی اخکمانه کلچی دی فیصله کوله فی الحرس دا فصل باره که ایز نفشد فیه غنم القوم کلچی سره دلوی نفشد فیه چه سره دلوی پده که ګډي بيزي دا یو قوم <تصفح> واقع شي شو وا دي چون کې د نبوت سراسرا حکومرانا نو فلاره اوسوي د بنی اسرائیل او انبيانو بچیان داوود عليه السلام د دا داوود عليه السلام نه بعد بیا سليمان عليه یو فیصلر علا د دا دي عدالت تا <تصفح> سڑه راغ زمیدار داوید داود علیہ السلام په دربار که اکلا چه دیش پنکی گڑی دشپی راغلی وی او زما یو وخت راغلی او زما فصلی خوڑه دی اوی خواهد داود علیہ السلام مرتی خدا دا گڑستاشو یو دازمک دادشو پتی دادشو روی تلبا رالل سلیمان علیہ السلام بار نازشتو زوان نه لا پیغمبر او باچانه دی وته وی خلیفہ صفیسله وکړه پیغمبر داوود علیہ السلام وی دا فیصله وکړه چې ګډي مال راکړه پټې دلورې پایخه یې را کچری زوینه ما بدا سي کړو خبرو رسې داوود علیہ السلام تا صاحب زاده دا وای سليمان علیہ السلام هغه دا وای چې داسې وي خړایونه راغوي ته څنګه وې وی زدا چې دا غړې دي د ځمیدار توره کړې شي دا پټې دي د غړبته ورکړې شي د دې پړي پټي کې خدمت کوي لګیارې فصل مسل دیو کوي کله چې دا فصل خپل زیتون غزه ترورې شي چې سمرو د غړو خړلو نو پټه واپس مالک ته شي او د دې غړو بيزو چې کما نفاړه پي او وړې هغه دې ته پورې دا غړبخه دا خبره وي لري وکنا موګ ل حکم دې فیصلې ته شاهدي نه حاض او خبر خو ففه همنامونګ پو وړ وه ددي فیصلې سلامانه سمانه السلام ته وکن د هر یواتی نهمونله وړې وه حکومه اقلمندي یا نبوت ويل معلم وسهخر او تااب کړي مونږه ما داود د او د السلام يسبحنا التشبيح به والطيور مارغان اچو کړه د الله عبادت کو زبور به لست او د داوود علی السلام باندې که مشهور ده چې هغه الله پاک ډېر خلې आवाज ورکړي ډېر خوش आवाज او زبور به نو چې زبور به نو غوړو نو ونه بوټو به عبادت کو د الله ذکر او د الله عبادت باندې واخته او كنا او مونږه uda کار کوونکی ها پیدا پیدائش چه دا دا پیغمبر اختیارو چه زان سر اغنونار سپا ذکر کردیو وی نکنو کن نفایلین دا منکول موجزاو وعلمنا ہو او خودلی مونگ داود علیہ السلام تا سنطلبوسین کسب دا زغر و لکمستاسو دا پارا داود علیہ السلام بادشاو پیغمبرمون خو کسبی کوا زغر و جوڑو لی پیجنه جیهادی اسلاو وی داود السلام یا ارز دور حکومت کې وروت <تصفيق> لباس بدل کړو او ګرځېدو معلومات یې کول چې خلک زما باندې کیسوي زما حکومت نه خوشاله که خپه وي حکومران ديته وي ګرځېدو تاسو خلک نه داوود عليه السلام څنګه سره دي تاسو دا بچا څنګه سره <تصفيق> و خلک یې نه پیژنې یو سړي ته وي څنګه یې چاوتوی خسړې ده یو څړي ورای څنګه ډېر خسړې ده خوره يره يره خبره ده بیت المال نه وظیفه د بیت المال لا دي کدا وظیفه د بیت المال نه ناغشته او پخپله کسب وکونوري ره او اوو او نه کسب لري خبره کومالي ماش بس لا الله ته سوال وکاله ضرورت منه بیت المال نه خو زکالم کسب کوم خو حکومت پاتې کیږي چو حکمران حکومت کوي نو یا حکومت کوي فیصله وکي او یابا قسم کوي کوي نبی علیہ السلام دا وفات نه بعد ابوبکر صدیق چې خلیفہ شو نو خپل تجارت او کاروبار کاو نو مخنه نو ماری فاروق او تراغه وته نه سکے اوسم کاروبار کوي پری داد او چې پری دم سبا خورم وای کاروبار او تجارت کوي نو خلافت سه نه چلیږي پورا وخت نشور کوله نو کاروبار پردا نوې صبحو خورم وې دا بیت المال نه ضرورت مطابقه لا ثواب همته نو بیا هغه دا بیت المال ضرورت مطابقه غس دونه چی بس غ ضرورتي پوره او بیا نور خل افام دا سي کول نو دم دا بیت المال نه وړا خو سړیو تدوي یا سړیو یا فرشتو وا سليمان داوود عليه السلام پويش الله نه بیا سوالو کو نه الله ورتا دا کسب خود او وعلمناه صنات الابس او خود له مونږ دته کسب د زغرو لكم ساز ولپار له تاسو نه کوم چې تاسو بچکی منباثکم په وخت د جنگ تاسو کې د جنگ او د جهاد په وخت کې زغرو مغستي نو د جنگ د تورین په پتی سره دفاع کې هوغو ر کسب الله کوم ورک هلم نه سنجولې زغري جهادي اسلا علماوی دینه معلومه چې دنیا کې انسان خامخا کاروبار لندین کوي خوش خوش قسمت هغه سړی دی چې الله ولدا سي کسب و کاروبار چی اوم اوم کارو، او کاروبار ورکی چې هم خرموم ثواب کنه هم ديني هم دونیای نو یو طرف ته اصغری جوړولې زغرا د جهادي علاوه ديني کارو خپل طرف ته بي دنیا ګټلا او چې وي زغره به جوړ کړه او خرڅ به کړه کنه اوس پهن ورته الله پا لاس کې بنار مولا ولی چې سليمان عليه داوود عليه السلام ځان له دکانو چوري ود لواره کړه اولته بټه جوړ کړه او بلوا نو بیا وېدا غکول الله وتعال سانتیاسو کړه بس اوس پهن لاس کې ویله بس بټو مټو ته ضرورت نو و أغینه بلګیاو بس لکا دمو مغون دی کار وکاو زغره به جوړه کړه خرڅ به کړه اوبه یوی ایسا وی چه دینو واپس کې خوپاغي وی بیا من اوثمان وغیر غیره راستا بلېسا په اعلیयाल درې میسا د لقب دی دې طریقې سره به خرج کول نو دا د الله نعمت دی چې داسې که څو ول ورکی فال انتم شاکرون نو اتاسو شکر گزاریه یعنی شکر وبا سه هوا سه دا الله د لاسباب د جهاد پیدا کړی ولی سليمان الريح او تابې کړې مو سليمان عليه السلام د پاره هوا او باد ا صفتا توند او تیز تجريبي روان چروان بو د اباد د د په حکم الارض التي ا غظمه کې تباركنا فيها چې خيره جوړه مونږ پاغي کې د یمن نو بشامت د یمن کې پاتې کېدو و کنا بكل شيء عالمي او مونږ پاره او شی باندې چې دل الله کما سبب ورکړي او دارنگ موجزات هوای اللہ تا بکڑی واد اغا تختو په هوا بچلی دا جہاد روستو جہاز روستو چی دینو ایجاد شو او سلیمان علیہ السلام سراللہ اغا وقتی جہاز وار کڑی و پا هوا کې تختلوزی دیمن نبشان تا تا او ادارنگ کابل تا و امرات تا سا هر ٹیم سفر اوما زیګا ساربا یومل کی اوما زیګر ببل ملکی وامن الشیاطین وامن الشیاطین او دا شیطانانو جناتنم وتتابی کړیو شیطانانو جناتم تابیو مناه سوګی غو سونه لهو چې غو پیبه والي د لرا په دریاب کې دریاب کې غو پیبه والي جناتہ تابیو ایتابیکړو پاګی باندې په دریابونو کې غو پیوالې ملغله لري دا شي نه وایې موتیان و غیره عملونا او د جناتو با کول عملن کارونا دونا ذالیکا د دینه سیوا اباده به پی جوړولې بیت المقدسم د جناتو په لاس جوړ کړو وکنا لهما حافظین او موږ د دوی حفاظت کوونکيو سوال دا چې شيطانا او جنات خو سرکش خلق دی او دا چاپلار پلار په کنټرول کې راوري بیا الله و دا وله ماراو ناتمو جه زوا ها انا چه تس دمونو درخی شورو که جننات تابه کوم حلکتا تابه کول خنی دی شریعت بازی کن چیلکوم جننات تابه کوم جننات تابه کئی حدیث کی رازی نبی علیہ السلام بای مانزکی والارم شیطان راغے نمون زرابانی گڑ وڈاو نیرادا میں اکڑا چې وی نیسم او دا غستن پوریو ترم چه سار اتاسو با دی جمعت کی وی نی خوی دا خپل رور سلیمان علیہ الس دوار آیا د شوا چا الله رب قدات ایتنی من الملك څنګه ده الله راز با چی راکه اه څنګه لا يمغی له احد من با دی کداص الفاظ و ای سلیمان علی السلام د خپل ور دوار آیا د شانو جن می سکه تابع نکړه جیر نه کدیه ګرئی او تابع کئ غلطی ترې کید و ایوب ایذنا د ربهو السلام اچی او یاد کایوب کا علی اغه واخ چې आवाज یې کو خپل ربطا فریاد یې کو انی مسنیا زرو یقینا ما تر رسیدلې ده بیماری زور بیمارې او انتاره مرایمین او الله ته ډېر رحم کوونکو درهم کوونکو نه ایوب علی السلام بیمارو قران حدیث کې د بیماری تفصیل نشتا زور بس بیمار خدا قصه اسرایلیات دي چې څوک دا وای چې داود ایوب علی السلام کې چینجی شي و او نوذ زمن ده اقیدلا زمن ده اقیدلا او ده حدیث نہ ثابت ارا چه د وفات نہ باد د مرغ نہ باد ده پیغمبر جسم د زما کی خوری او چینجی نخوری ده خدا ظالمانه بسې پراپیګندې کوي حیات النبی نے مینه او د ام بیا او غستاخی و زما زما ده مشه وقیدلا چه د پیغمبر جسم د وفات نہ پازمکه چنجو سره حرام زد او زداوې ما د خپلو سازان اورېدلی چې د محمد رسول الله سلام جسم مبارک په قبر کې رو او سالم پروت دی زمو شیخ داوي مبالغتا په خپلو سازانو مې اورېدلی چې دا غو سلاغاساس کی چې کم به نبی عليه السلام په وجود او به اوسم تر تا اوتازه نمو خدا خیره اې دابه دا حیات د دا پیغمبر نه منکرید یو دا او نوذ بالله پیغمبر ته چې ده غټوی دا چې څوک خو کافر ده ګمرا ده چې دا خبرې سو کوي ها خلاصې افترااله خو موږ غواوی چې مخکې ما تفصیل وکړو اوس پیغمبر ته د دنیا په اعتبار وفات وینډه ګوسه خینو د قران حدیثو ته ویلې دا غو بریلیت ته چتو ته نه وفات نه لوي جام دې دنیا کې نو دا, دا بریلیا ناتې ده بهر حال نو زموږه قید دارا دا چې دا وفات نه بعد پیغمبر جسم چینجی او زما کنه نو په جون په کیسه چینجی کیږي مړه یو طرف ته مونږ ته سوی تاسو ګستاخې رسولیو د قبیله تی په ممبر کین یو ایوب علی السلام کی چنجی شي نو ته به ادبه کړئ ته خدا د پیغمبر د وفات نه حیات سکه چې په ژوند کې مه حیات نه منیا چنجی پکی ک غړ ګستاخې نو ذو بالله نو ذو ویلا من ذالک پیغمبر کی چنجی نه په وفات کیو نه په حیات کی د اسرایلی واقعه دا يهودی واقعه دا ولی یهودام یو دشمنانو نو ځای په ځای بدنام کولو کوشش کړی دي الله په خپل پیغمبر چرې داسي بيماری او مرز نراوي کرکجن چې د خلکو تنفرت او شيخه د پسیبی او روسو ډيري کسی جوړی کړی دي په ډیران نو زوب الله قوم غرزوره دا ډور درو واهیات بس پیغمبر ایوب علی السلام بیمار مفتی شفیع مولانا عارف القران کې هم په دې رات کړي دي بیا وایي روایت کی و ی اووراییت نهلومیږي چې سره په جسم داې را ختللو خوا روایت هم کم زورې دی د بیمار د په سر چې د نورې مونږته تفسییل نهشته معلووم نه وانته رام راهمین او الله ته ډیر رام کوون کې هم کوون کو نو کو بماری نه لرې. جبنا جمنالو الله وای قبول کومږه د دعا فکشفنا ما من زورین نو لری کلمون هغه چې په دبانې کومه بیماری وا واتهنا ورکوم ده تعالی او د تعالی عيال و هم اسلام پمسلذ ما هم د سره رحمتن دا مهربانی و من عندنا زمونږ طرفنا و ذکر و نسیت للعبیدین دا پاره د بندگانو بندگانو لپاره نسیت ده الله طرفنا مې امتحان تکلیف راځي په اخر بدر باندې کوي ګور په دې مکرامو داوا بیماری وا او بیماری لگو دو دو دو دو دا وندا دالم تهانو الله ته مال او دولت او خزبه چیم وا غسل یوا خزبه تر پاتیش بیا چې کله خشو لوسو تفصیل بل صورت کراشی نو الله والا اخز مال او دولت او بچی بیا ور کړ او مال دولت دمخ کې زیات ور کړ نو غسل ای کو بخاری کی حدیث کی رازی امام بخاری په دې باب تړلې وې چې غسل په وختم مستحب دادی چې په باتھروم او سلخانه کې مړه لنګوي بهتر دی نور لکه سواجب نه دي نو پدې د امام, امام بخاري د خدایو عليه السلام دا واقعي را نقل کړي دا چې ایوب عليه السلام څنګه غيستهم بات کړي وایي عليه السلام چې کله غسل کو د بیمار نه په سلخانه کې ولاړو په زید غسل کې ولاړو چې پدې کې الله پاک په پا د سروزرو دا پتنګانو باران شروع کړي الله رو ما, ما دولت نو د په خپله لهه کې په تنګان را غونډول شوکه نیمان ب خری دی سبات کې له سه لنګې وا که نه خبره سر بخری خو ډیر دو سړی نو باران چې پ کله د سررو د تنګانو شروع شو د له من کې را غونډول الله تی ی ما تاله ما دولت لکن نه در کی دا لکې چته تام را غونډه وته الله ستا نعمت نه استاد نعمت به قدرینه به کار چته را کې نو زه مه را غونډم بہرحال نو اي و السلام لا اله او مال او دولت مثلو ما رحمت من اندينا ان و ذکر ال ال عبيدين او دا واقعا د نسيت د پارا عبيدين د پار د عبادت کوونکو د الله د بندګانو چه الله ته فريات کوي نو الله و پر رحم کوي لکه پايو عليه السلام چیکړو بس